او تجربان و محترمان و مولا اسر عبد الدين سهد دادوان اتبار سکتاد باره باندې شروع شو شروشه او پا سطر ایک نان ویمان ده سرط د ایلا ده دید ملائدو پا تیسات ای اشاری طهد سنت که سر ایلسیلی دکان نمبر تیس عبد الرحمن جمع چوک جنگیل رو سوابی پا او قائد و انوار موبايل نمبر زیوت انسا ایک سطاوان دست واغلو فاولا لیدی بانکی دو دینا چل یقینن با زالیمان <سؤال> و از دی دین اصبا لیکن بید دو دینا صبر و قاعد پا حکم دا خبر الله یقینن تا ای زمنت با هیلما تا زمنت با اصطرق مخام خوی څه زمون ته اجازه ده انہوں نے صفات الرب کله چې تدریجی او څه زلش بکه وای د بارا نجوونو ارسته دغه بیرو راستورو ارسته الله اکبر هر چا د بارو فلولو غروب زماره د لارې نه د پیډاله فلولو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ وَاعْبُدِ النُّجُومَ جَايِږي ساه نه مشي ډورا غاټه يا مزبسي تاسو وی سبحان الله سبحان الله سورته چې مون اخلاص پسې ونزول کې درېشتم تاسو سورته نور قرآن کریم کې درې پوندو سم اس باد د قیامت ونفيد شفاة قاري ونجم إزاوى شايد دي أسطوري ده قرآن قلحة غرزيكي بزر ده مومنكي أسطوري یا نجم آغا سورايا شايد دي أسطوري نجم أسطوري تلقي ده نجمه کله چغورږي هوا کله چغورږي هوا هوا کله چايب شي هوا کله چچي نه خطا شي ملګريستا اوسو و ما غوا حند مزترف شي ما زلا نه خطا شي د قصد ادنا ولا غوا ا نو ده سرپشوی شوی په تبادله باطل کې ما زل زایب نقصان نه وکړي تر تکا د ګنا ګنا نه وکړي و ما غوا نو ده نامراده شوی نامراده نه دي و الهوا نو تک نه کړي مائیں تجوان هو ہوا ہو بیان کئی راستل خواہش نہ بیان کئی عامر دل لانا مائیں تج کو بلاوا وشہ ہوا اصل شہوت و خواہش نہ وہی ان ہوا الا وحیھا او من الله دل لا طرف مانا تمنوئی امر تمروئی اِنَّهُ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ نَزَّامُ مَكْرِهِ وَهُوَ الشَّيْخُ الْعَظِيمُ خَلَقَ الزَّمَانَ وَسَخَّرَ كُلَّ شَيْءٍ عَظِيمٌ الْقُوَى عَلِمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ خِفْتَ مَنْظَرِ وَالَا جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذُو مِرَّةٍ خَاطِقُ الْقُوَى صَوْتُ سِحْدِ وَالَا <دوم الراتين> <دوم الراتين> برابر شو هغه او عبد الهدى العلى هغه کوه را چتو ثمتنا دا تذلل ما څخه د ناروستو بیا شو جبرائيل عليه السلام د شو نبی له سلام ته شو مقدار د دولين دو یدل نږدې میقدار د دولیندو یا درینځ دی یا مقدار د یوی لینډې د دوسرونو فاوها الی عد ماوها و یکر الله خپل پیغمبر محمد دا سجاوایو کړ صلی الله علیه وسلم نو ها کې فاعل الله و یکر الله خپل بندا محمد علی السلام دا سجاوایو یا وایقو الله الی اخفل بندہ جبرائیل علیہ السلام دا سچ وایو کړه یا حاضر فرائےل جبرائیل وایو جبرائیل علیہ السلام الی عبده بندہ د الله تا ادي کی زمیر الله تعالی وایو کړه جبرائیل علیہ السلام الی عبده بنده د الله تا څه چوه کړو درونو ورزل آ چې دلته لو اف ته مارونه والا ما يرا اتای څوګري کوم دیسراته آ چې دلته یې کین لیدلو هغه ربزل هغه بیرو چته ځاغه اوی ځا ماوا کله چپټ کړ هغه لرا سلو پټ کړو یا رشا فرشو مرزاب یا ملائکہ یا ذکور در بل عزت اغه ځای جنت مآوا کلی پټ کرا بیرل الله نو کوښ شي نظر جنبه السلام انو تر جو نظر جنبه السلام یقل درو جنو دره بغ ما پوکه پلاتو الله تعز و منا دریم بوله تا زلزي نارينه او الله ل راخذي چې ملائک دلالو لري شوي دا دی ستربن ظفا دا ډېر مخالف وي دي نه ده مگر نومنا ظلم نيغي اي تاسو تاسو مشرانو نظر علي ګلاله پدې دلیل دినور پېږي چې مگر ته ګمان اچوای نفسنا یقن راگلی دوی تا دیدو را تا طرف ہیرا ہے تو آئیی با دفاع انسان تشت منع کئی ناللہ را آخرت دنیا سمرا دا ملائکونا پاسمانونی کے فیدن رزای سفارش دویس نبیدی صفات قاری مگر پر درنی آج حجازہ ورکی اللہ چاہ را و خوخ و خوشا لشی یقنان کزان چیمان ناری پا آخرت نمونک دیل ملائکو نمون نيسته لوی داړه زه الهم دینو په سکی غږه د غومان بیا که لن غومان فائدنه نه زه په مقابل له هغې زه پس نو غواړو دا وجانا جوابید زمونږ نه نه دنیا د دې انتها د زده الهم نه ذالک یقین را بځ ده خو یباجه ګمراه شو دلای او الله ستوږه با چا جلاله منته او الله ریسه چې بردي وکړه چې بدله ورکه الله ا خلک او چې شریکه کولو باجه دی کولو ا بدله ورکه الله چې توحید مننه په جنات ځرا هغه جزان جزان ساتي زه له ګناہوں نه په هياینه کبائر الزم جزان ساتي إِلَ اللَّهَ مَامَ إِلَ اللَّهَ مَامَ مګر څو غایر څو غایر خير دی ولید څغاری کې نه ځان بشکول نو غاری نه لمما نه وسوسې إِلَ اللَّهَ مَامَ مګر وسوسې انسان لا وکلف الله الناس إلا هو وژو ژا کنډول انسان کولې نشي یا با زلامه مو مانکه نظر اوله بلارزي اول نظر عفو ولا دوباره دوپاره نه پي دوپاره نه ګوري يا کينه به فراخ بغن ده خپي جو بتازو کله چې پیدا کرتا زه د زمکه نه کله چې وایتاه سمای شمن په هډو دمین فلا تسكو أنفسهم ما دهما قوي ذا قل ذا لذانه ذا فلا تسكو أنفسكم هو آلم بمن اتقى الله خبه باكات ورد اللهنا هو آلم بمن اتقى أفرائت الذي تولى أعوانتها كثيرا واچا کلیران وعده اور کرلوګ نو بیا شو ته صح وعده بیا شو ورته لوگ وعده بیا مانی کړو ابدا معنا بنا ا دڅو د علم دکوونه دی ویني خبر نه ورکل شي په کتابونو رسول اسلام او ابراهيم عليه السلام او ابراهيم, ابراهيم وفاء ابراهيم عليه السلام او ابراهيم وفاء چو فادري کرواد الله په حکمونو کي اځي ګورګرو و ايبراهيم لذي وفاء اغصو و هر روز کي سلو وكا ته نفل به کو يا ساز ماهم فسبحان الله اين و اين تزبيحون یا وضا سکی جلالم ورکړو تا تا درب او تل فرغړو الله تجرا وازرتو وزروخرا نشو چتو لے یو بارو چتونکې بار بل بلچا هايو د بارو چتې الله تجرا وازرتو وزروخرا والل ذلیل الانسان الا ما نشت ده انسان لارا مگراغا چه ایمان لارا سا ایمان لارا سای نمرا ده ایمان هر انسان تا اخفل ایمان نصد دیگی ده ده, ده, ده ایمان پوچبان ای کا تفایده نرسی چه پلار ایمان نوره وره ده سای نمرا ده ایمان باقی باتی اعماله نو شوافی په مسلې کې مالی عبادت ثواب راشي بدني عبادت ثواب نه راشي هرچی مسلې کې مالی ضو صاحب الله پاکه صحیح دی هیڅاله ثواب نو دلته الله او الله صلی الله علیه هر انسان تاسو پر سایه ملایږي نه چا مراده ایمان بلایما نګراوی ایمان دار د دې ایمان په اجر باندې بلته ګټه نه راشي او زم ما د معتزله قحاو معتزله دا ویه چې داوا چې اېسا له ثواب لشته زه هر څه د عمل دی بلته ګټه نه راشي او زم په یوه کراچی کې جیوانا ار هر او خپل عمل دی ثواب یې راځي وا لزلن کان الا ما کوشش د زرد چوبلې دیشي به ورګشتلره بدلا پورا یقین سره په طرف تدې ته انتها وان هو ازا یقین لږ الله پېدا کوي پی اسباب د خندا او اسباب د جره ازه جواب کا اسباب د خندا او جره الله پیدا کوي پی خندویه زموږه بزرګونو زهره جړوي اسمان د باران ازه کاواب کا زه پیدا کوي پی خندا جڑا پیدا کئی الله از هاکا کا کئی غم الله را ولی یقین آگا مڑی او جندی کئی سیچ مڑی کی اوسو کی کی یقین آگا پیدا کری جوڑا نارو خدا بنو چینا کری جو گرزولی شی وانا علی نشت الوخرا یقینن پلا باندې پیداش بل دوباره پیدا کول الله کوي و نا و اغنا واکنا یقین الله به پروا کوي اغنا په کسا یا ته زیادات اغنا کومه شي یا ته اغنا کوماله و نور یا دین الله ردی دي شهرا استوري یا کناغه هلاکل واجان په خانولاره اسموجان لاره نه پاتینه کړه حکم جون ول اسلام پوخا یا کنو وای ډیر ځلمان سر کشه ول مو تا ته جاتا هوا او کلیانو لشي الله تبارك دي پښپړ کراولاره چلو پټ کړه پښپو کومینه مته یا دی روان کي دی روان کي په خوانونه نېږدې شو نېږدې کېدل کې لا من د روح لا کې شفا مستره هغه لرا به دلان زوبر تکمل کې ایسوب نشکولاله او منع از لا دي ز تاج ابون بیان نه تاج کوی د قران نه خان دئی جا رئینا خان دئی استعزا کوئی جا رئینا امزجار راشی چیر راشی خان دئی مستی ولا کو کوئی ولا تبکوننو غم نکوئی وانتم سامدوننو تازوی غافلہ دیر غافلی یا لوی کوئی فَاجُدُوا لِلَّهُ عَبُدُوا نُسَجْدَهُ كَيْهُ دَفَارَ دَلَّهُ أَوْ قَنْدَكِيهُ كَيْهُ دَفَارَ دَلَّهُ نُفَدِي صَلُولُ شُرْتُنِكِيهِ فِنْزَنْ بَعْبَ دُرُوبَهِ رَابِينَ فَاسْبَادُ قِيَامَتْكِيهِ بِالتَّرَقِيهِ <تصفيق> أَكْسِبَادِ رحمة الله يَسْحَيْطَانِ بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة من سق القمر وإي روايتي يُعرضوا ويقول سحرم مصطبضوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من أنباء ما في مصدجر حكمة بك سورة القمر لدي لنا ربع رابينا اشبغن باب او قدي كي فنفي دشرت في, في الباقات پیر اجون کې پاشیاو کې الله دې دا وروسته کمر ان کل شین خلقنا به قدر هر شی الله وای ما اندازہ پیدا کړی هر شی ایر درابت ز وانشق القمرو قیامت وان چتل کمر واز شukar یو کال خو واز شنه عرب ان شاء تل ان شاء تل کمر نزدې شته امات وان چتل کمر تاوت نزدې شو ایر نږدې شو قیامت ونڅه تلقامار لېږ شو تیار په واته د ورسګمای اوسګمای راوته دا رڼا وا رڼا جوړا شو ماخه یا حقیقتنا نږدې قیامت او 14 اوسګمای دا معجزه ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اله بهمنو چې دا وګمه دوځه شي اوس وګمه دوځه شو دا د دوه ګری جوړ یو لاسونه بلبل لاسونه دا ځان نه وای اوس وګمه دا معجزه دا نبی اله سلام اوس مله ویناوې وګره دویو جادوګرو زما کنه پاسمان کېده د جادو چړېږي چې نه مینه بیا تځوی ویني نهغه ایراد وای دی جادو دے کلاک دی تقزیب وګړه ورپسې جوړه شه هر کار په خپل ځای ولار وای دی سیر مستمری جادو د همیشا یا مستمر منځ ځایګن تولوااله مستمیره دیوبل مشابه استامره من الامر من الارض الى السماء دسمه از موږ اسمان ته او تنظیم وکړي او پرځیشو خوښه شه او هر څه په پرځای کې دا ولاړ قیامت په خپل ټیم راځي امر مستقر دي احره خیر لغا خیر شر لغا شر ده هرشی غایوی ده هرشی نهایوی <تصفح> ورطاق جاوم من الانبای ما فی مزدجار یقین رادر دویتا ده خبرونونا او جباره کده ملکون کده اکمه آسیونا رتنه ده جده گناونا بچی حکمتن با لغاتونو پورا <تصفح> ده اغه هغما تم بالغ کتاب وا دوايده پردہ تل خبره فما تو لنزور فائدہ نرسو دیتایره کو وړو جنا ورو چوب بلی بلونکي شیناشنات ییریدونکي به ذلیل به ترې دی دی ګوزره خبرونه لکه چې یمته پتنګان جراد من دې بل حال باندې خبر منتشر ګرځ وړه دې بل حال نه خبر ني لکه څنګه چې پتنګ دې بل حال نه خبري منډي وه چې بې رابن چی طرف تا ابوای کافرانو دا روز ډېر ګران تکذیب وکړو اسلام نهږي تکذیب کړو زمګ بندا ی لو من دې ډاکټر ل شوي دا له طرفا فدا ربحو ناګا جو وګرا کړل وخت زین کمزورې امداد کې پس من ډېر تکلو دروازې آسمان پو بوډې رو مولا بو امنامې رو تکید ان کی انمائروان کرد اس میں کہ نے چنے فل تکل ماو علی عمل قد قدر یو زای شوی ابو دا اسمان ابو دوز میکے پاغمردار چیزاتن کو یو یو گل باندے یا ابلامن قد قدر نوڑے زدی ابو اگاندا منزور که اغلرا په تشتوالا په میخولو یری کشته روانه زموږ په ماده ده زمون په ماده ده زمون د سرغنه مخامق زمون په امر یې بیا ویني دا زمون د ملایکو په اند ده جزان لمن کان کوفیر بظلاله اوجادا جو کوفر کوله د الله نه يا بظلاله داوي د تقديب داوي د تقديب يا بظلاله اوجالره چې داغه به قدرې شويو دنو علي سلام مسلنو منلې شوي يا څنډه پرهودانه که ائسته د دغه زته تخصونی کې فعل می مذکر نظر یې زار زما يا یقیناً څنګه د قرآن آسان کړئ قرآن څنګه آسان کړئ له ذکرې د یاد په اړه یاسر نه یقیناً موږ آسان کړئ تلاوت د قرآن آسان کړئ اجمم عربم کولی شی په توې کتابه اريدي سماع پڑاؤ کا نشی پڑاؤ نہیں لیکن قران الله و ما آسان کرے ہر څوک یې لې شي تاره دوي لې شي یا ما طلبې دا سان کړو قران قران علوم الله و ما آسان کړی دي معنی استمبات علم د قران ما آسان کړو پښلو زږه پنا کوي کی یا یا ثنا حفظ حفظه ځنه کولای یو کتاب ورکوړ ځل سپانه شي اډور په تطبیق حفظه ته ګور قران داول نه تراغر پور یاد کړو افطر تین سره یقینا موږ څنګه قران د پاره د پانو اشته د څو کی همت مد کیرو تاناغستم کی مد ذکر متذکر سو تناغستم کیشته چې پانو اغلی یا مد ذکر طالب خیر سو خیر طلب کوم کیشته یا مد ذکر استدل تر چې ما ازل نه فرمنه لزان ته تي مزدجر ان کلو آګانو سن جو از جمع اورول مونو ورخو شکلو پاوی پانی بات تیزو ریحن سر سارا بات یا ریحن سر سارا بات یاخ بعد می ورخو شکلو بات تیزو اوازی ڈیر زیادو فرزو بچو تلنکو کی یا دائمو کی قلب ای لارا تنزو ناس لکهجر مونډان د کژورو پروتو اب مونډان د کژورو لړور شو تزم جوازهมายه راول یتل مونږه سمکر وکړاند په پاتان استه زوب پنه ورتون کې ترجیب کړو سمجھان دیارونو کو نوې کې آیا اے واچرشو پتباننا سیاتو قرآن پتل آدے زمن تر منزا بلکے دے دے در او جننا کارا پو بشی صبا چوک دے در او جننا کارا پیدا کون کی او خواہ آزمائش دیلارا انتظار رکو دی او قلقشا خبر ورکو دیتا یا کننو بو ویشوی دی تر منزا ہاری واردس حاضر شیخ حاضر ذکر ایشی رو دیوا ذکر خپل ملګری دا ناغلا سګد کړه فا کارا فتا تا لا ذکر حمله وکړه بلاس نا پیترې پی یو کا شکر وکړه لیکن دې ته خوشاله نه جمر ال عذاب پټول هو پس زره یو از جمعه راول موږ ورکو شکر وکړو چاہت ہوا ایدہ چریوا جبرائیل اسلام چگے کرو اداری زون الله شلو تو کانو کا شی بالمحتضر نشو عادان پہشان تو دوخو دل شود باڑئی ہشم بالمحتضر ہشم ما تاولو جو نبی اسلام نے کہا ہشم ڈوڑے چوری نشو آدیان پشان تا دوخو دلشو دباره ای دباره ای واقع چه دلیگی داس دل بول کرو یقین مونگا سان کرو کران دپار دن پان اشتر صوب پانا غستون کی تاکدیب کرو قام دلود علی اسلام دیارون کو مونگوار خوشکل پاگی بنات لیزباد مگر تاویدار دلود علی اسلام منخراز کرو حلیل رفو عدسار کی نعمت دوز من دو طرفا داریه من بدل آخر که آج چاہتا چو شکر ویستو یقیناً انزارا ومو یرولو دیلارا زمک پا ملا پس آرشا ککورا یرون کسارا یا جگر یکری یقیناً تلق ولقدر آوازوز دی تلق رو داگنا داگد دا ملمنو پس منگا اماری کلیستر گیوزوی نوسکی ازازو ما یرول یقیناً ملاوشو د زړه په وخت زهر کیذاب همشه ولار او څنګه ازاو سمو یاول یقین موږ سلکه پران د پایا پن شته څوک پنه اوسن کی یقین دارو فراونیا نو تیارون کی تګزیب په ذمہ د آیتونو ډیرو پس موږ ویو الهالا پنولو د غلط کوجلانو کی اے کافران اصلاح جو بیتر جدینا یا تاثرہ دلیت گازا دلیت کې یا دوی واہی منکولی و بدل آوستنکی نشکیس کې ڈالا و بڑے شاگانی بلکی قیامات وقت مقلع اوزی و سات و ادعا و امار ادری دل قیامت دیر سخت دو دریدو اور دیر آمار ده موقع دو دنیا نا دس قیامت موقع دو زائد دو دیر سخ دے دے زائد دو دو دنیا نا یقین المجرمان پلی پا گمرائی پلیونتو کی نو گمرائی فی زلال یعنی فی زلال مانا عذاب یقینا مجرمان پو عذاب دو چو بایی و سورا پو اوڑ کی او روزو بیبراخ کلیشی پو اوڑ کی پو مخلوزو دوی او بویلیشی زوکو مصحصا کارو او سا کئی رسیدل دا جهاننام منگ هر شی چو پیدا کری آگارا پاندازا پیدا کرو پاندازا انا لکار زمانگو مگاریو لگار اب دستر کی یقین مونگا حالاک کرو ہم جنسو دوی اشتاو سلک پانا غستون کی اوار شیخو دیکھر دیا گا درج دپو کتابانو کی ہر ورکوٹ اولوی نکلشو ری یقین المواحدین بای پجنتونو پانیر کی فی مقاعد صدقین قضا رشتنی کی نزدی ربادشا قدرت لرون ن دې رب اچ متادير ان المتقین فی جنات و نهر توحید رشتیا وینا کړی وای نفی ما پای دې سر کینا رشتیا مقام تالله رحمان رات پځې له وو نوې په نزول کې اپ قرآن کریم کې اته او یایم داوود کی سورت تبارک اسم رب کا جل و الکرام برکت والے ربیستہ چ خواند دلویو 229 تبارک اسم رب کا جل جلال و الکرام سورت کے دروں اول رکوع کے دلائل عقلیا عقلی دلائل <coughs> او دریم رکو کے تخویفات او دریم رکو کے بشارت اول رکو کے دلائر اقلی خالد لکل شیعہ واللہ ہر ہا شیعہ اللہ پیدا کری دریم رکو کے تخویف او دریم کے دیو بشارتو او تو سورت رحمن کی او سورت واقعی که لفظ دیو اللہ انشتی دی. دیو سورتو دیو سورتو دیو دیو اللہ لفظ بکنیشتی ار رحمن علم القرآن خلق الانسان علم اول بیان سلوء دیو مهربان بلن اے قرآن برنا راولیگا قرآن، چطا پیدا کرن انسان، بیا چلی او خود دو بیان، صلوئی مہربان، الرحمن، مہربان زاد دے علم القرآن، چه قرآنی خودلے دارلی دوئی مہربانی واق، پیدا کرن انسان او خود انسان تا بیان بَرَنہ قر قُرآن راہولیہ قُرآن کتنا پیدا کړین انسان بیاو خدالا چل بیان سلوید مہربان اَشمس والقمر و بہ حسبان بیان یو ہو حلال حرام بیان کرو خیر شر بیان کرو اَشمس والقمر و بہ حسبان نور حساب <coughs> اغا مطررانه نیرته ده و النجم و شجر و او استوری اونی سجده که اللہ تا یا نجم واقع واقع اونی سجده که اللہ تا دلاتی تابیداره او اسمان و چکه دیلاره او ایخی دیت رازو الله تترو فلمیزان سرکشی مو کوئی پتلو لکه قائم کې وزن پینځاب نقصان مو کوئی پتلو لشی کې معزون کې نقصان مو کوئی تلو نقصان مو کوئی او زماګه اخیذ د پوه خلقو فدی دی مې او کژوري غلافه والا والنخل زاد لقما اطمام ولحب الزلعس والريحان داني غس والا زلعس غس والا غنمدان وريحان هو الريحان داني غس والا وريحان اورزقك ريحان شين طزل ريحان گلاباسی پس کو نعمتو فبي اي يا لا ربي كما تو كذبان پس تو كمي نعمتو دربستاز جوتاز جو دروغ وايو يا في بي اي قدرت ربي وې ځانانو ووته ریانو کومې دره را... نعمت دروب نه انکار کوی او دایې درې ځای راځي نو تکرار شو نه تکرار نه ویل لکه تا ور تا ور جوړې نه په پخ... درکړې وا سدګ در داخل کړې ګن تاس وګمینه مته نو دره پستا اس دوه تا دوه انسان لرا من سر سالن کلفخر دوه چو خیر ٹکری سر سال وچ غارا فخر چاواز تنوزی ٹکری او پیدای کړه پیرانو لارا دوور ګډ وډنه مماره جمنار د ګډ ګډ ورنا ګډ ورور واخل جاننا بیمار يم رو او پیدا کړې پیريانو دارا ځلم بوونه پیدا کړې پیريانو دارا د ګډ ورونه او پیدا کړې پیريانو دارا زه شنو شنو فسپکومین امتونو درابستا دوا وطا دوا درو گواه رب ده ده مشرقون ده مغربونو یعنی ویه جمی مغربونو ما ویه جمی ده موسم رب المشرقین و رب المغربین فسپکومین امتونو درابستا دوا وطا درو گواه مرج البحرین روان کری دی دو دریابو نا دا اسمان ادو ازمکی نا یا فارس و رومو یلتا تویان دوار یو بلتا مخامف کی گی دوار تر منزر پردہ زیادتی نا کئی یو پو بل باندی چه خلق نجوڑی گی دارنگی خلق نجوڑی گی بینما برزخ اللابغیان یوبر بن جائے تے نہیں تاریخ دے خیر و دشار اگل کی برزخ ہو توفیق تو اس مت اس بو قوم نعمتوں ذرا بستا دو تا دو دروائے وہ المرجان وہ زدے دی, دی دورنا الولو مرغلی والمرجان او لولی مرغلی پس بو کومې نعمتو زه را پستا او تا او تا درو غوای اغل اړې کېشته دنګې پس بو کومې نعمتو زه را پستا او تا من علیا فانو هار چ په دې زما غوانه زه هغه فناکي دنکي پات به شي زاترپستا چ خوان د جلوه د عزتونو تاسو کومې نه متونه درپستا او تا او تا درو وای وړي داغنا او چې په دې او کټا کولريو مين هواږي شان هر روز الله ته پکار کی هر روز چې درا بل عزت نه استراره یو عقرب फायदा شو هغه دې ندرم اوس یو عقلا اشرکار کوي او الله زره سناز دې مز دې ایت بیا زمانا شي ټول یمن او فیشار الله هر ورځه پکار کوي دې څوک جنا جوړ کای څوک جوړي څوک عزت مند کې څوک زړی دي څوک بڑا عزت جوګی چندگیه پس بوګو می نعمتونو درا بيتاو جو تاو طارق او پښتو دا څلاره او ګیاو درنو نو مخ خدا پاک نه لفه لري دا تپوس وګو تپوس وګو د تاسو نه او ګیاو درنو پیریاو انځاره رو اوس ګومینه مته نه درې پيстаў زو او ټول کې دې انسانانو کټاس وږس لاري وو تاسو دې طرفونو دا اسمانونو روتا تی مرغ نظام بج گئی د اطراف او د اطراف د زمي کې نغوزه اي ته څه نشو کولم اگر پهوچات پسبوکو مينه در نظر پستاوزاو تاوزاو ور خوشږي په تاسو باندې لږه دور او لږه پستاوزاو دې پستاوزاو دې بلندر نو کوي پسبوکو مينه متو نظر پستاوزاو تاوزاو درو غه کلا چوشی لیدی اسمان نشی لکت گلادو قد دیان لکت بوزینی بوزینی پس بکمی نعمتونه در پستاز دوار تاز دوار در وواه پس پدار و آخر تا پوز بغنه کرشی پبار دو گناتا در دنسانان نانه دی پیریان پس بکمی نعمتونه در پستاز دوار تاز دوار در وواه پیچندی بشی مجرمان دو دی پنا اګنه ویږي تر څو کندو په په پس د کوم نعمتونو دره بستاو ځاو تا ځاو دروغه وي هغه دا ټول عزارونو نعمت کومې یعنی الله پاک د دنیاي کې بیان کړل دا په دې کله منتبع کړې نه وي چې دا څونہ قزابن تیار کړی نو اولو په کې دلایل عقلیه دا غرغر تزونه ما پیدا کړو دین کې تذریف وو پس بشارت وو ولي من خاف مقام ربي جن탄 اغا تو مقام رب ربنا د قدرت د نا دو باغیچی با اللہ ور کئی دو باغیچی یمینن وشی مارم خی طرف تاورو لی طرف تا ولی من خاف مقام عربی جنتان صوف چو یری دخپل رمنا نا غل پار بای دو باغیچی خیو پارو لی پس پکو می نیمتونو در اپستاز دار دار زوا تافنا نو رنگونوا مختلف رنگونوا نوال زوا مختلف موالا زوا تافنا نوال ان صنغو نوالا شخ داره فس بقوم م نعمة و نظرب استافت و اطافت و رقوائه تديدواری که باید دوچه نی成ی روانی عینان تذریان فس بقوم م نعمت و نظرب پدې دوار کې به مين کولې فائقه دین زو جانو هر جوړه د جوړه دا یې میوي نه جوړه جوړه پس په مني مې وته نو درا بيстаў دا زو درو غوي ډړه لا ګون کې به بې بسرو شنو باني دا ډګړو زه فسبو کومې نعمتونو در په ستاسو او تاسو سره وایي سين طرفو ته دي کې داز خجه چې کته قوم کې به په نظر پخوال خوندانو کته قوم به نظر یعنی به آیا نه به نظر به خوندانو په ځانونو ښایز به لازی رسولات انسانانو پوکا دینو پیرانو پس وګمینو متونونو زرا بستاځو تاځو دروغه اې لګاری فشانت دی یاقوت او د مرجانو سپینه سریږي کده چا سریو خوږي سپینه پس وګمینو متونونو زرا بستاځو تاځو دروغه اې جزاء اوله سان الا نشت ده بدل ده مگر جناتا احسان سو لا اله الا اللہ احسان بدل ده جناتا نشت ده بدل ده توبی مگر مغفراتا یہاں مانے دا اللہ احسان کرے تو منگ بانی چا منگ فیدا کریو احسان عوض سو ده اتاعتا هر جزا الاحسان الالحسانا نذر بدل دے احسان دل اللہ عبادت دل اللہ اطاعت عبادت کا اطاعت دل اللہ تو تو میرے مدن ذرا پیش تو دس دس ما نزدید لی جو با بولوں و ما نزدید لی جو با